Të për të diskutuar mbi edukimin e fëmive. është një cikl e misionesh, ku unë kam përzjedhur uh, hodgjën e nderuar Amet Kalaja për të shoshitur, për të sjaruar, për diskutuar, për debatuar mbi një aspekt mjaf delikat, si që është edukimi i fëmijës, që të gjdo njëri që bëhet prind, që martoj që do të kryo e familje, e ka risk të punë, e ka risk të sfit. Si shtuet në një film, kur janë të vejgjel të zjoj nga gjumi, të riten, lëm pa gjum. Të lëm pa gjum. Ne jemi ato që lëm pa gjum. Ne do flasim për ato të cilët të zgjojnë nga gjumi, pra fëmijët. Kemë trajtuar disa tematika dhe është momenti për të trajtuar aspekte të tëritha të edukimit në një moshë të caktuar, kur ajo çka bëjmë ne influencon direkt mbi atë çka do të bëhet fëmijën e nesër. Dhe pikë sipari pra është sjellja, raportet që ndërtojmë me fëmijën. Kemi një fëmi, sepse tiparet, karakteret, si shtek do njëri dhe të kërë fëmi të janë të ndryshme. Trazavatsh, një fëmi që lëvisë shumë, si duhet ta trajtojmë këtë karakteristikë, këtë tiparë? Dukunisë nga ajotësënje që ti e njëse emisionën, dhe më të shumë interesante që mështë bëjën të fëmi që mështë në alëmë pa gjumë, në kërë të ritëm dhe dhe të krydesimit të amit dhe më të sajnë në dveq Shpesh për indërit e shohin levizin e fëmijë si dishka shqetsuse, e shohin me merak, fëmija duhet tjeti urt, fëmija nuk duhet bërë i gjurëm, faktikisht kjo është problem të këpër indi, nuk është më problem të këpëmija. Fëmija që e lozë do të thotë se ka energji, pas taj fëmija nëse nuk lozë nuk e të mosh, kur dhe të lozi, kur të martohet, kur të shkojnë në universitet. Pra përkundrazi të lozurit e fëmijës është dishka shumë pozitive dhe dhe diçka shumë e mirë, do të them, për sa i përket natyrës së fëmijës, është mosha kur ai lodron moshur, kur ai argëtohet. Po, të tuashti, po do të thuash ti po prindi do qetësinë vetë, prind, familja ka nevojë për qetësi. Është çështje tjetër se çfarë ka nevojë familja, problemi është se ne duhet t'i japim fëmijës atë që don. Për këtë arsye është mirë që këto lvizje të shpeshta, do këto lvizje të shumta që gjejmë tek fëmijët tanë, është mirë që ti kanalizojmë në gjëra pozitive. Për shembull, shumë mirë fëmia mund të edukohet me një sport të caktuar. Shumë mirë, fëmia pse i ka këtë lëvizje, domethën ai mund të shkojë me prindin në vizita, pra problemi është që i kanalizojnë ato energji të cilat i ka dhe ti shfryzoj në një në një mënyrë sa më të duhur për të krijuar atë personalitet. Ai është shumë e rëndësishme që prindin nuk duhet ta shohë si shqetësuese lëvizjet e fëmisë, por duhet i të iafta menaxhon drejt dhe ne për të thjesht kjo është ideja domethën sepse fëmia ka një moshë patjetër duhet të lozë. Pastaj vjen moshë tjetër që ai vetë qetësohet. Pra un kam rastin e fëmijëve të mi, njëri për ty, për shembull i madhi Abdurrahman në një moshë ka qenë shumë i lëvizshëm saqë edhe njerëzit çuditeshin. Tash shoosh tani është ta urtësuar, është për urtë, edhe njerëzit thonë sikamun si çndryshoi, por është normale që, që fëmia shkolla tani është në klasë 7, fëmia vjen duke pjek, mthojza fillon dhe shefa i ato hallet e jetës me kuptimin e mësimit dhe Nuk e kam atë kohën e lirë për të lozo se nuk... Ka ku të shprejhë i energjit, si më thënë. Mirë, letë të dalim të ka uh, një aspekt tjetër. Më pas të këtë mija shfaqen elementit e imitimeve. Shikon një model dhe fillon të imitoj. Dhe kjo është prap, po është delikate, sëpse gjdo kush do të fronë modelet e duhur a për të imituar. Si du të atrejtojmë këtë moment, këtë aspekt? Prap, edhe kjo do më thënë, i gjejmë për indri O do të orientojnë fëmijët patjetër tek imitimi i asaj që ato shohin se patjetër duhet imituar ose e shohin situatën e imitimit si diçka shumë problematikë tek fëmia. Faktikisht është mirë që të shihet si zhvillim pozitiv tek fëmia, gjë që tregon një karakter të hedhur, gjë që tregon se fëmia në të ardhmen do të ketë një shkueshmëri me njerëzit. Për këtë arsye është mirë që prindit të disi orientojnë imitimin. Për shembull, jap shembullin e mirë të profetit Alayhisallatu Wassalam jep shembullin e mirë të dietarëve, jep shembullin e mirë të njerëzve të mirë, pra i jep fëmijës, jo ta ndaloj nga imitimi, po i jep shembullin e mirë se ku duhet imitoj. Dhe un mendoj se personazhi kryesor, të cilin fëmia duhet imitoj, është prindi i tij. Kështu që, uh, pra një PIN duhet të ketë parasysh që me sjelljen e tij në fa, në një farë mënyrë është në fokus, në fokus absolut. Në momentin se fëmia s'të marrë se asaj çka do të përbojë si model. Për ta është, ja. është mirë që prindi vazhdimisht të sjellë modele të mira në familje të komunikimit, të komunikimit, të jo edhe edhe të imituesit, pa tek, tek të imituarit. Domthonë është mirë që të sjellë modele të mira, përmendin një rast, përmendin një shembull ku fëmia të di se ku të orientohet dhe këtë marrim për shemb. Kemi raste kur fëmia, përveç se i lëvizshëm, është në kokfort. Nuk dëgjon atë që i thon hë, siç duhet zakonisht. Ka mendjen e tij. Po vërtet. Po si duhet trajtuar. Un mendoj se gjëja e parë kjo tregon karakter udhëhesi faktikisht. Pra nuk është nuk është gjë e dëshpërm për fëmijën i cili është kokfort, se diku është thotësh kokfort nuk dëgon e bën gurgules situatën. Faktikisht kjo tregon se tiparë të tilla tregojnë tipar udhëhecicish, njerëz që janë qendrojnë në lohatë. Un mendoj se gjëja më e rëndësishme tek prindësh tëa marrin situatën me sportivitet. Sapo ndodh në ata e mathsh fëmi, fëmi apo nuk tregon kokfort në këtë moshë kur do të tregohet e dyta nuk duhet ignoruar për këtë ose nuk i duhet përmend vazhdimisht sepse jakëthen fëmis në edukim indirekt pra a i vje një moment që lafdrohët ma të në vetën e ti e fiton si vez në më thënë gjitha tjetër unë mendoj të më thënë është që aktivizimi i fëmis të aktivitetet sportive të ushtrojt diçkat mërët me më sport, mërët me më një edukim caktuar të zbulot një hobi tjetër i fëmis që a i ka një hobi caktuar d më shumë për pashti sajt tjetër, si më thëmë. Ndërkoj që kemi fëmi që kanë kurizitet të jarë zakonshëm, që e shëqërojnë me pyetje nga më të shuditshmet, ajësa nuk e the mund për e rëpar, vendosi në pozitë mjaftë vështirë prindrit e tyre nëse duhet të ju a japin, të ju a rezervojnë për një ko tjetër dhe këtë të ju a thonë, do rritë është dhe du të a kuptosh, ose nuk vlen kjo pyetje për ty, që shkjo py është të vërtet, është të vërtet se ne imi prinder dhe më thonë si ti edhe unë dhe ka momente që hasim dhe më thonë pytje nga më të sot ditshme dhe nga njerë një ju thot ore kur kemi qenë e të vegje nuk bërnë më këshu pytje është unë mendoj se prindi nuk duhet i mbyllë fëmijit ose nuk duhet kjo thotë fëmijive mos pysni nuk bënë që në këto pytje unë mendoj se prindi i mirë dhe i zhuar gjenë përgjigje për shto p përgjigjen fëmis. Unë e di që fëmia ndonjëherë bën pyetje nga më të çuditshmet, mirëpo prindi i mirë dhe i zgjuar duhet të lexojë, duhet të studiojë, pak edhe duhet të di se si t'i përgjigjesh fëmis. Ndoshta në një moment caktuar ti mund të thuash që kur të rritesh po do ta kuptosh, mirëpo jo të gjithë pyetjet që ai të bën do t'u bishnosh patjetër, duhet të gjesh një mënyrë për ta dhënë informacionin sepse te ke fundit dëshira e fëmis për informacion është dhe pjesë e formimit të karakterit të tij, personalitetit. Aq më mirë që bën pyetje, ëh? A që më mirë që ka kurizitet, bi botën, bi gjyra që ndodhin, bi fenomenet, pra kjo të regonë që a i është në lidhje direkte me fenomenet, pra nuk e shikon vetën vequar. Ka shumë pritër që një prej kënesive që kanë lidhje me fmit e t'yre me tipare dhe t'yre me aftësit, e t'yre është ajo që e memorizojnë diçka, e mbajnë mentë mirë, pra e fiksojnë. Mirë po, ka dhe fmitë që ndoshta nuk e kanë këta aftësi. Si që fëmia të memorizon, të memorizon edhe gjëra të mira, ëh, në, në kuptimin e asaj. Faktikisht fëmijët janë si ato dosje të bosha që mbushën, ka shumë hapësirë domethën për tu mbushur. Për këtë arsye kan pastën të mësosh kur je i vogël është njësoj sikur të gdhendesh në gur, ndërsa të mësosh kur je i rritur në moshë është njësoj sikur të gdhendesh në rrë. Kështu që është një fazë shumë shumë e mirë për tu shfrytzuar nga ana e prindërve dhe edukatorëve për sa i përket fëmijës domethën, vetëm se duhet të parë se me çfarë mbushet. Për këtë arsye sheh për shembull fëmijë të moshës 5 vjeçare, 6 vjeçare, 7 vjeçare mësojnë tekste, mësojnë poezi, mësojnë edhe gjëra të cilat janë të dëmshme për një fëmijë, domethënë. Ndërkohë që gjejmë kran tjetër që fëmijë që mësojnë Kur'anin përmendesh në moshën 7 vjeçare, në moshën 8 vjeçare, në moshën 9 vjeçare. Pra, është si ajo thika me dy presat, po, domethënë pra, po, nuk përdoret si çfarë për një... si mund ta mbushësh atë lloj absire ato fletëva. Mirë, po ne nuk duhet harrojmë se Memorizimi i gjërave të mira, gjërave të dobishme, do të mbetet me fëmin dhe do t'i bëjë dobinë të, bëj dobin të ardhmen, ose nuk angazhohet kjo gjë e mirë tek fëmia, ose angazhohet me gjë të cilat nuk janë të dobishme për fëmin, do të thotë ato dosje të mbushën që u mbushën dhe faktikisht ne kemi humbur rastin dhe situatën. Për këtë arsye gjend për shemb gjend fëmijë drejëna që din 2 gjua ose 3 gjua është gjë e mirë. Absolutisht, sepse fëmia ka hapësir. Të thon... orientosh tek gjuhët e huaja është gjë e mirë. Është një gjë që i duhet fëmisë sepse i duhet të ardmësi duhet jetës. Ndërkohë është arkëtimi. Ka elora që pëlqejn nga prindit që ti luan fëmia ka elora që spëlqehen. Dhe lojrat e fëmis si janë nga më të ndryshme sepse ai nuk është i vetëdijshëm për zgjedhën nëse kjo lojë ia vlen apo kjo lojë nuk ia vlen. Pra, jemi tek lojrat tek mënyra e arkëtimit, e cila Po, shoq, ka efektin e vet në në shëndetin mental të fëmis apo jo? Unë mendoj që gjëja që prindi duhet t'i japë shumë përparësi tek fëmijët e tij është edukimi i fëmis nëpërmjet argëtimit, edukimi i fëmis nëpërmjet lojës. Ka aq shumë hapësira për të edukuar fëmijët nëpërmjet lojës, saqë prindi mund t arri t shumë të arrijë të japë shumë mesazhe tek fëmia e tij nëpërmjet lojërave. Qofshin në këto mesazhet e besimit, qofshin këto mesazhet e virtyteve e krijimit të morale të sjelljes të edukatës mirë, qofshin këto norma morale, domethënë nga më të ndryshmet, duke nisur nga lojrat formuese, po të themi, duke nisur nga konkurset, duke nisur nga daljet e ndryshme, të gjitha këto ti mund t'i orientosh për një edukim caktuar, për një mësim caktuar. Unë mendoj domethënë se për kohën që jetojmë është një sektor lojërash i rrezikshëm. Kush është ky sektor lojësh i rrezikshëm? Janë lojrat imagjinare ose lojërat cicilat e mbyllin fëmijën te kompjuterit dhe ka raste që fëmia rrin 12 orë perpara kompjuterit dhe ai duke lozur dhe nuk është ngurë por akoma dhe po t'afikosh ja ndihet keq ky është problem shumë i madh po ky është sfida pra, më si... e madhe e sardhme sepse raporti i njeriu me natyrën dhe raporti i njeriu me virtualën dhe jo me realen ka një situatë vështirë me fëmijëve tan, domethënë këto lojërat ato kanë atë të veten zhvillimin mm. mendor e tia e tia mirëpo janë të konfuzuar sidoqoftë puna domethënë Edhe ato ndikojnë në zhvillimin e fëmijës, mirëpo janë disa lojëra që janë krejtësisht dëmshme. Janë disa lojëra që edukojnë, nuk edukojnë mirë fëmin, nëse çanrohet me vrasje, me terrorizëm, me lojëra për fëmijët që nuk janë normale për, për një fëmijë. A, të janë ato lojëra si, si uh, strike që po, unë nuk po, kam pasur ndonjë kontrast. ë uh, ose si. Asnjë kuriozitetin të të, të futem. Po ideja është domethënë jo, jetojmë në një kohë që unë për shemb u futem ndonjër në qendër interneti fotëm njëherë gjatë ditës, përshem u shoha të i fëmi duke lozë. Vim mas 4-5 orë se duhet të printojt diqka, i gjithë prapë dhe janë bërë rjetë, se është pa, mundësia që të bërështë rjetë, pa. edhe bërë në grupë këta me fjallë, kujdese e ke majtë asë, kujdese, po kujdese, cë. dhe me të 4 orë, a 5 orë. kjo është me i fjallë, po, po, <laughs> pra ideja është në më thonë, prindrit duhet t'jenë kujdeshëm, jo ta eliminoin fare sepse nëse eliminoin jep atë efektin e kundërsë, shokët e tij lozën dhe ti zvencosh këtë lloj lojërash me lojëra fizike. Më fal, lojëra me luftë ka pas edhe në fëmijërinë tonë, ëh, <laughs> bëhet fjalë për një kohë kompletë tjetër ku raportet tonë ashtu po ishin si fmi, fizike, ishin me natyrën, po, me natyrën <laughs> ishin mjaft të afërta, mjaft të shkrirë me njëra tjetrën, madhi është dhe një film shumë i këndshëm për fëmijë, ëh, një General Kapetrop me ato skuadrat, me her, po është në një sens më vërtet arktues edhe edhe edukues deri po, diku. Ka aty energji, ka aty po, gjësi, ka aty po, po, emocione. Ka ego, me fjalë ka, ka, ka strategjika, diplomacia bravo, është këtu, këtu çdo gjë është është mendore me fjalë, dhe faktikisht e dëmton fëmijën mm -hmm. për sa i përket zhvillimit të ti, tij, domethënë, rritet fëmija domethënë i ngurçuar. Konkurrenca është momenti ose është ai aspekt i zhvillimit të fëmisë ku ne tentojmë ta ngacmojmë ose t'i ushtrim konkurrencën për t'u ndjerë i koruluar me dikon tjetër ose vetëm të mos ta këtë tendencë konkurrencën do të garojë do të jetë e ka gjithmonë unë e bëra këtë ai se bëri unë e pipa që unë shimi pari ai nuk e piu ë unë është... brita i pari ai nuk e mbriti jo është gjë shumë e mirë domethënë tek fëmia tregon se ai në të ardhmen do të jetë ambicioz domethënë në të ardhmen do të jetë tregon shenja të mira domethënë për këtë arsye unë mendoj që porin drejt duhet ta nxitësi një gjë tillë pa kaluar në ekstrem me kuptimin që të kalojë në zili. Nxitja e konkurrencës shumë gjë e mirë. Shpërblimi në emër të konkurrencës është diçka shumë e mirë. Po ato ka hasur ndonjëherë domethënë që ja e bër ky pse se bërtë ose kush han si i parë, siç e theve ti domethënë. Po por thuaj që mund të të dëmshme nëse ti në, i vënë duke një aspekt defektos në këtë aspekt. Ja ti nuk vlem për këtë apo nuk bëhet fjalë për teprimin e të tilla për fraza të cilat mund të ndikojnë te psikologjia e fëmisë. Jo, nuk mo ta bëjnë kompleksiva. Dhe. Da, jo, ideja është gjithmonë duke ruajtur një kufi të mesëm, domethënë, sepse çdo gjë, tek çdo topika, domethënë, ka të anën pozitive dhe të anën negative. Ne gjithmonë flasim ta ruajmë tek ajo që është normale dhe, emesim, dhe më thënë. Mirë, e mesme, domethënë. Mirë, ëh, ky zhvillim ka një sërë elementësh. Një për etyrë është dhe fantazia e fëmisë. Fëmijatën tonë të ka përcej ato kufi racional të cilat mund të ketë një i rritur, për shka që kretë të natyshme të fazëve tjetës së pjekjes të ti të, të një konteksi të gjykimi të fenomeneve, dërsa fëmijatës i si zogush, komplet të mpluturim dhe nuk një limite, nuk një kufi. Pra e është komplet në qie dhe në universet të tjera për jetimesh. Si duhet të rrituar? fantazimi nga ana e fëmisë, domethënë prap un jam partizani i asaj që duhet të parë shumë si diçka pozitive tek fëmia, domethënë përkundazi fëmia që fantazon ë, ë, është një fëmijë që ka një talent më shumë të mirë, sepse çelësat e orientimit të njerëzit në jetë ja, është pikërisht fantazia e tij në voglinë e tij. Gjithsej cili prej nesh kur ka qenë i vogël fantazon të diçka dhe ndoshta kjo fantazi ka ndikuar që njeriu orientohet njëtë njëtë në jetë në ritme nga më të ndryshme. Për këtë arsye është mirë që edhe ne si prindër të ndikojm tek mënyra se si fantazojnë fëmijët tanë. A ka mundësi që ne t'u japim pika të orientimit për të fantazuar fëmijët tanë, pra mos mos i lëm ato shumë të lirë, sepse fantazia e tyre për shkak të rrethanave për shkak të teknologjisë mund kret i reale, ne të jetë krejt ireale. Ne ta orientojmë drejt një fantazie reale, e cila ka një prekshmëri të caktuar dhe e cila më vonë do të shërbërojë domethën për fëmijën që ta orientojë në jetë. Edhe rrëth. Kemë edhe të folurën. Ne na vjen mirë e para nëse shikojmë tek fëmia ynë artikulimin e mirë gjuhësor të fjalëve, fjalët e shumta që bart, fjalët e bukura, por dëshpërohemi nëse shikojmë që në vokabulin e tij, pra në fjalorin e tij mund të ketë fjalë të ardhur nga drejtime të ndryshme, alternative. Jo do mësë dëshmërish familjare që nuk janë të duhura për të, po edhe për gjitho kategoritit rinjëzore, por si do mos për fëmijë. E foljura, pra si du të punuar me fëmijën? Kemi një problem të këpërindrit e kohës sësot me. Nuk flasin shumë me fëmijët e tyre. Pse? I kanë hargjuar jashtë. E në më ka folaj shumë jashtë sajë s'ka mbetur çfarë flasin në shtëpi. Babai ka folur ai shumë jashtë saqë nuk ka mbetur çfarë flasin në shtëpi, atëherë fëmia ka një alternativë tjetër ushqimi për fjalët e tij që janë shoqëria, shokët. Dhe ne dim shumë mirë që fëmijët në shkolla nuk kanë atë edukatën e duhur për të qenë edukues të njëri tjetrit, përkundrazi shkon fëmia normal në shkollë dhe kthehet me sharje, kthehet gjë që tregon se normativat më esenciale të edukimit dat e kodit etik brenda një shkolle nuk ekzistojnë. Po prodhon marrë familia, edhe një familje edhe një po dhe problemi kryesor janë prindërit, sepse prindërit nuk flasin shumë me fëmijët e tyre. Atëherë do të gjejmë ose një fëmijë që flet shumë, edhe këtë furnizim e ka marr nga burime alternative siç e thatë ju, ose një fëmijë i cili ka probleme me të folur, sepse ai është paraqet ose reflekton atë që e rrethon në familjen e tij. Për këtë arsye, si në rastin e parë dhe në rastin e dytë ne duhet t'i mimit kujdesesh. Në rastin e parë, duhet të ushqim tek fëmia, fjalë të mira duhet të ushqim tek fëmia, si më thon orientim mbi mënyrën se si duhet folur ato fjalët magjike mm. që fëmia vazhdimisht duhet i përdori kur flet me njerëz, kur komunikon me njerëz, qoftë edhe brenda familjes, jo thjesht kur vjen një xhaxhi dhe thotë xhaxhit lutem, po edhe brenda familjes, babit lutem, faleminderit, zoti tashpëblef me të mirë etj. Ti shpresojë që duat ti ket parasysh domethën kemi atë problemin e të folurit të cunguar që mund të jetë ndonjëherë shkaktari dhe prindi për shemb prindi vet flet me cungime vet i shkurton gjërat kemi problemi me sfolores në gjuhën letrare për shembose sepse vet prindi nuk është i kujdesshëm për këtë pjesë kështu që fëmia reflekton atë që dëgjon tek prindi dretë, i tij domethën kështu që un mendoj domethën është pjesa më edhe në islam domethën pjesa më e rëndësishme që ruan gjithë njeriu në shoja e tij Për këtë arsye, për shembull, në haditën e Muadhibit në Xebelit, i tha profeti Alislam pasi i foli për namazin për agjërimin për zejatin, për namazin e natës për Sat'akan, pastaj ta atë tregoi sa kusht i ruan të gjitha këto, pa qenë atë diçka që i ruan të gjitha këto, çelçi që i ruan mos të prishën, tha pa po, pegamër zot më thuaj, tha është jua. Qëçiu një print musliman, domthonë, është shumë e rëndësishme edukimin e të folurës së fëmijës ti, pra me kuptimin për mënyrën se si flet për mënyrën se çfar flet edhe mënyrën se si artikulon. Njëherë thoshte dikush që dëgose fëmia nuk flet mirë, flet si Memec. I thashëm ti kur ia ja thu fjalët, kur ka qenë ja po ja ja ja i vogël, ia thoshe të plotë apo ia thoshe gjysmë? Ia thashë ia thosha gjysmë. Po normalisht ja ke thënë gjysmë gjysmë dhe ai ka marrë gjysmë. Mëfton ky shembull për të kuptuar se sa e rëndësishëm është kur ne komunikojmë dhe kemi fëmijë përballë, duhet të kemi parasysh që kjo komunikim do të jetë komunikimi së nesëm i fëmis kryqë është shumë e nevojshme të kemi një vetdië shumë të lartë si prindër për mënyrën se si do të flasim fjalët që do të zgjedhin, mënyrën se si do të artikulojmë pasi ne jemi ato burimi, par, burimi dhe, dhe i parë etaloni, etaloni, dhe etalonin e edukimit tim. Le të kemi një pauzë të shkurtër për të u rikthyer sërish kësaj bisede. Jerikthe me bisedës me Hoxhën e nderuara Metkalaja ku po diskutojmbi disa aspekte qencore të formimit të fëmijës. Le të kalojmë tek ato fëmijë që prishin lodrat, edhe për këtë shqetësohen prindit. Shiko si i bëre, jam bler me lek, nuk ruan asnjë gjë, sapo e merë bën të cop cop. Është problemi e shë se prindit në një herë blejnë lodra për fmië që nuk i përstatën moshët së tyre. E, po punë të shmimi është të gjithë të të të ndërë. Jo, problemi e <laughs> shë dhe më të më që janë disa po. lodra kineze, për shemët, që i letësonë aty i thotë, nuk duhet të abërdojnë fmiët në moshën kajq, ose bi moshën kajq është nëse nësefimia... pra nuk ka të bëjë me kvalitetin e lodrës, jo, por me faktin që është më e paduhura. Më e paduhura, kështu që nëse fëmia është në një moshë që prish shumë, blej lodra të lira, cilat edhe nëse prishën nuk nuk prish në një punë të madhe, domethënë. Ose zëvendësoja këto lodra me me lodra të natyrës, cilat edhe nëse e thyn diçka apo nëse e, e, e hedh në ujë apo nuk është se për shënë i punë, po, për shënë i punë. Ne asnjëherë nuk do ta rrojmë, edhe un do të kisha dëshire domethënë që të jetë si këshill kryesor e këtij emisioni, edukimi i fëmijës nëpërmjet një sporti të caktuar. A ka mundësi që fëmija të jetë një futbollist i mirë, të jetë një voleybollist i mirë, të jetë një notar i mirë, të jetë një shigjetar, sidoqoftë notari i mirë. Sidoqoftë notari i mirë domethënë, ë uh, them që është shumë e nevojshme domethënë se fëmia ka shumë energji, të ka nevojë për orientim energjish dhe Ky edukim sportiv është një lloj depozitimi energjisë pozitive që nesër pas nesër fëmia do t'i shprehë, do të jenë me ndihmën e Zotit, një ndihmë për të përcieni suksesshëm në shkollën e tij, në studimin e tij, në shoqërinë, në, në shoqërinë e tij, ashtu më radhë. Mirë, le dalim tek emocionet që ose anë janë shumë po, emocionale. Ka fëmijë që janë emocionalë, disa preken, disa janë më të Qaraman, Qaraman, un uh... uh, them se kjo është gjë e mirë pozitive. Pa e... sado që mund të mos na pëlqej, pse është kështu? Pse është ashtu? Ato duon pa me realizm. Jan tiparet, tip qenë që duon të duan. Po, tipat që trekojnë të ardhmen e një fëmijë, po realisht do të thonë një fëmijë që educohet dhe është tip emocional, un mendoj se është shumë pozitiv për sa i përket të ardhmes së këtij fëmijë me prindërit e tij. Sepse një fëmijë i cili është i rritur me emocione, i cili preket, i cili ndikohet, un mendoj se ky fëmijë do të jetë shumë i dobishëm për prindërit e tij do të jetë shumë i lidhur me prindërit e tij. Kështu që unë mendoj prapë ky është një aspekt që nevet nuk duhet na shqetësoj, vetëm se duhet dim se si ta kanalizojmë. Pastaj ato pa nuk, nuk janë gjendje permanente, mund një një një a, të kesh një periudhë logëstie, pastaj ritet, pastaj lëviz, bëhet më dinamik. Ne ne pa po trajtojmë domthonse është një kohë caktuar dhe një situatë caktuar, pra gjithmonë jemi kundër asaj shikimit negativ dhe leximit negativ të këtyre situatave. Gjithmonë prindi i mirë i sheh në si pozitiv dhe diçit i orientoj. Kjo është rëndësishme. e rëndësishme, sepse të gjitha këto aspekte që ne përmendëm kanë anën e vet pozitive dhe anën e vet negative. Ideja është që prindi mirë diçit i kanalizojë. Si çdo njerëz, pavarësisht moshës ku ndodhet stadit të tij, ka nevoja të caktuara. Ka nevojë bazë, po dhe nevoja që ndryshojnë në raport me atë moshën, me personalitetin. Ti plotëson shfimis nevojat, ka një kufijë ka një limita deri ku shkon ky plotësimi nevojave të fëmisë, po bëhet fjalë për nevojat bazë të fëmisë. Si duhet kuptuar kjo? Nëse ne do të flasim për edukimin e fëmisë, temë cilën e pa trajtuam gjatë tyre emisioneve, nuk mund të kesh një edukim të suksesshëm të fëmisë nëse ti nuk arrin të plotësosh nevojat që ka fëmia. Dhe kur themi nevojat që ka fëmia, duhet të filluar me veçmbashthi, duhet duhet të filluar me mënyrën se si ai paraqitet tek shokët e tij. Kujdesin e ti për sa i përket shëndetit të ti. Për shembull, një fëmijë i cili nuk vihej si shokët e tij do të psojë një lloj ndrytimi karakter. Një fëmijë i cili nuk jeton në kushte normale të jetesës. Kjo mund të ndikojë në mënyrë se si, si a jeton, në mënyrë se si ai si mëson, në mënyrë se si ai si percepton gjërat. Një fëmijë për të cilin nuk kujdesemi vazhdimisht për shëndetin e tij, më von mund zbulohet një sëmundje që nëse do të ishte kuruar qysh në fillim, nuk do të kishte probleme mund të ketë smundje të cilat ndikojnë në sistemin nervor, të cilat ndikojnë në mënyrë se si fëmia më vonë do të perceptojë gjërat. Jan smundje për shkak si të smundjeve të te gjëndrave tiroide për shemb, ose shytat që i kalojnë fëmit apo janë disa smundje të cilat nëse nuk kapen kohë, nëse prindi nuk nuk tregon kujdes problem shumë i madh. Nevoja e tyre për gjumë, fëmia ka nevojë për gjumë, që do të thotë nuk është normale që, domthonjë, prindë të, të flein gjumë dhe fëmit akoma po lozin ose akoma po bëjnë detyrat fëmit kanë nevojë domethënë që të ushqehen mirë fundi i fundit. Pse jo? Sepse çdo mosh ka nevojë për kaloritë veta, ka nevojë për proteinat e veta. Prindi i mirë është mirësi e madhe, kemi thënë në emisionet e parash të kesh fëmijë është mrekullie. Mirë, ku... por kjo është përgjegjësia, domethënë, sepse ne do të japësh llogari përpara Zotit. Pra ti nuk do të japësh llogari përpara Zotit thjesht ai msove fëmijës që të falet apo jo. Edhe për rritjen e shëndetshme të tij, për zhvillimin e karakterit të tij do të japësh llogari përpara Zotit. Sa i Zoti të ka thonë kujdeso për anën e besimit fëmijës ka thonë kujdesu edhe për anën e shëndetit, e, kujdesit dhe plotësimit nevojërët dhe, dhe dëshirarë që ka fëmija jetë. Unë nuk jam, si me thëmë, shumë simpatizantë i asaj që e, ne duhet plotësojmë gjdo dëshirë që ka fëmija, sepse hun betë edhe sensi pastaj i vlerësimit gjërave. Po, sepse jetëmë në një botë konsumi ku urethërotu gjithë shka të të ndonë dhe imaginojës si kur për një moment i plotësojsh fëmijës gjithë ato që mund të kërkojë. No. Mirë po edhe pjesat tjetër dhe më thonë, jo që fëmija tjetë sa me i rahur, në thoi sa me jetën, edhe i ndalohen, në emër të kësajt, i ndalohen gjithë atë cilat janë të domozdoshme, Çfarë fëmijë aty ket, siç është përshtatshuria ti në shkollë, jet, në jetë, në shoqëri, është kështu me radhën. Nëse fëmija im kërkon që shtata Audi me fjalë, unë po <të> <të të t 'matullar> dhratë... <të> ja marr po ja marr me vogël. Për të marrë atë të madhën, për t'u ambientuar, duhet punuar. Ti do ta marrësh këtë. Ja, do ritën thotë, do punoj dhe do ta marr. Ma kështu në rregull dhe mirë. Atëherë, stimulimi i të menduarit mirë, pra i qenurit të pasurit në kokë të gjërave pozitive, edhe në gjok, sigurisht, nëpërmjet komunikimit normalisht kur folën pak më herët për folur, e folura është jo komunikimi nuk është vetëm e folur, ai është a, një set aspekt, është një aspekt absolutisht e, zërash fenomenesh që futen dhe absorbohen brenda natyrës fëmijës, janë këngët, janë viershat, janë e, sa më shumë sa më shumë shembuj, po, sa më shumë zhvillohen domethënë tek fëmia këto mënyra komunikimi nga ana e prindit aq më shumë ne do t'japim mesazhet e duhura për fëmin tonë jetë është më shumë mirë kur ti do të lësh një mesazh te fëmia, po nuk thuat gjë se ka thënë Zoti, ka thënë është haram ka xhenën, po ndërkohë që jep një shembull shumë të mirë, ndërkohë që mund të tregosh një histori, mund të tregosh një ngjarje, ndërkohë që mund të bësh një gjë të gjës, siç bën te profeti pra, Zoti. Pra për ta marr mesazhin nëpërmjet në produktit profetit Zotit, profetit të tij. Profeti Zoti po? ndonjëherë bën të gjëgjeza me të rriturit. Hmm. <laughs> jo më me, me fëmit që është koha e, kur fëmia mendon fantazon, përdorimi i lorave formuese. Domethënë Trajtimi fëmijës si shok në momente të cakruara. Vlerësimi ti për një punë që bënë dhe lavdrimi ti në sytë tjerve. Tili jetë ati hapsirë për të shpreha një mendim. Qëva me nëndon ti babi për këtë qështje? Dhe fëmija, për shep që ka një pozit ke babi, edhe njërzit po e të gjojnë. Edhe në familje, aktrimi për shemun. Me e fjallë, nuk vlenë shumë a jotë ti të rëgosh ti baba e të aratë, si që kemi në e në psikologjin uh, populore <të, të trashinguar nga të parët tanë ku nuk mund të të rëgosh bëba e taratë. Jo, jo, e kam pashka se këto element kryojnë pak uh, provokojnë dhe qeshur edhe humor, është shumë seriozë dhe ju thatë një gjithi shka uh, me shumë vendë. Pra, t'i lijet, apsir, fëmins të thotë me ndimin e vetë. T'i jepet shansi të ndihet që është i blefshëm dhe që ka një personalitet saktuar. Sigurisht me fjallet tona këto, se Ti është e ndjenë këto, po nuk e artikulonë. Edhe provokimi situatëve të saktuarë për shemën, prindi për shumë, së të fëmisë bën një gabim që aji ka thonë që kjo nuk bënë. Edhe shëfë e reagimin e fëmisë për shemën. Për shemën. Aji ka thonë që nuk duhet të hedhin beturina në rrugë. Edhe është bashkë me fëmineve dhe një moment të saktuarë, prindi vetë qëllimisht e hedhë të shka në rrugë. Dhe shësa Ai, e kam marr, e ka kuptuar atë që i ka thënë prindi më herët. Nëse fëmia nuk reagon, do të thotë se mesazhi nuk ka shkuar. Çfarë bën prindi në këtë rast? O, thotë se se kisha mendin dhe e merr vet. Pra jahet mesazhin. Nëse fëmia thotë babai, duke ditë, domthon YouTube kanë sillën një rast të një fëmie që prindi blen një taksi, ja, blen një makinë, kur fut në makinë i tha fëmia tjetrit i tha po sa krija kemi marrë këtë makinën. Jo, i thoshte ai fëmia obabi lëre makinën pse të marrim makinën e teatrit. Domthon, kjo tregon domthonse Ka pas efekti, ka në, pas vetë. efekti në vetë. Unë Un, sa për të ndarë edhe me ju edhe me ato që ponë ndi e kinë, një përvojt të tilë një mikuimi thotë mistimi thotë që që farë shikon në televizor, po ja kam parë këto. Edhe filan film tha, po e film për vajzë dhe. Nuk është film për dhjemë. Ndhjem shikon film për dhjemë, nuk është film për vajzë. A ju ka dhe personaj e vajzë dhe nuk mund të shikon një djallif. A ju preg nga kjo, Edhe un të nesëm në ne çova aty kur ishte ai film do të tha jo unë nuk mund ta shikoj këtë film. <gjohet> për vajzën. Ishte një lloj dialogimi i cili provokoi uh, të ndjerrit personalitet të fmis që me njerëz zuri vendove të dinin atë çka duhet bëju ose çka është. Bjater, si kjo, është shparë, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse siç e tham domoshta edhe edhe në fillim të emisionit ne po rrisim një burr për të ardhmen ose po edukojmë një grua për të ardhmen. Është pikrisht kjo moshë me këto delikatesa të cilat nëse do të dim ti mirë orientojmë, me shpresën e zotit do të kemi brezë sukses shëmë të shëndetëshëm. Një, shum, një shum. minuta zhitili këti emisioni për uh, problematika ka që të mpreta si që shëtë të këmi fëmins kur nuk do të mund të jetë i nevojshëm, si që nuk është një jetë. Uh, këto jenë vetëm disa sinjale që ne ose mësak të gjithë e dëruar, disa mesaje i dha për të gjithë të interesuari që në ndoj që në emisionit të radhës së ciklit për edukimin e fëmisë. Shpresojmë të ketë kryer efektin e tyre pozitiv, por puna e prindrit dhe përpjekja e tij nuk duhet dalur para asnjë çasti për të rregulluar ato të që shkon se, mirë, për të përmirësuar diçka, për të përpikut për të bërë më të mirën. Ky emision është në funksion të kësaj, por mosu ndaloni vetëm këtu, ha? Mund merri dhe mesazhet nga ky emision. Ne dash Zoti të jemi produktivë dhe të dobishëm për atë çka fëmia e yn dëshironin të ishte i dobishëm për ne dhe për shoqërinë e bardhë sigurisht për veten e tij do të ritakomi sërish në emisionin radhës për edukimin e fëmijës dhe të shpresojmë që Hoxha i nderuar do na sjell argumenta dhe receta të mira dhe dobishme minuta kopshim deri atër